او را هره و جمع چی دکنه لایو خبره یادلالفکار جوی مسلمانای خبره هره جمع الاؤه ده جمع مذاکر سالمنا الاؤه د جمع مذاکر سالمنا دا پتاویل د جمعاتون سرا مفرد مونسی او پتاویل د جمعون سرا مفرد مذاکری اکا تاویل ده جمعاتون بکی فیل موانس راوړه او کتاویل د جمعون بګیو کې نو فیل مذاکر راوړه نو قال الرجال جائز ده او قالت الرجال جائز ده نو فیرا نج فایل ده فیل هغه جو مذکر سالم نو فیل مذکر راوړل واجب دي فیل اي کی مخالفت نه و جو زکر صالح مسلمونه ده کنه نو قال مسلمونه وو قالت مسلمونه بنو واه باغی کدا تعویل نکی او چې کله د دینه علاوه بل جمع واه په تعویل جماعتون سره ششوا سم فرد وو انس وقالت ویلوا صحیح جائز قامت ضربه او قالوي لم جای دي په طوي ل جمع قالهېتون وال والا نه هل شوکوو حال نه شو هل شو که قاله نتون فيمه دی نه نتون جمع د او جمعهذا په طویل ل جمعتون سر موانس نو قالت نتون هم جایزو او پهطوي ل جا سره جامون سره او قالم شوو قالت رسلهم اف بالله يشك فاطر السماوات ولا تشكر شي جات قرآن کې ځې ښه قالت رسلهم او قال نسوتونم چې دا قرآن مونته نه واخې دا دا سم جاي دي دا سمجاز. صحیح سي هیڅ وکړه دا قاعده ذکر کړه دی دا سی طریقی سر ذکر گئی شیرم حل کو الگواری کنا قیده خوب منگ لده غشانتی بس دست ور تو سکر اوزا شیرمی الگواری دی دا سی وی چه فیل مصنط شی علاوہ جای مذکر صالب نبا لی جمعی تا نو آغی سرا دا غی حکم دا سی دے لکا دا موننس غیری حقیقی لکا فیل چه مصنط شی موننس غیری حقیقی تا د لا شمسوو لاتی شان دواړه شوو جایز دغ شانې سلته هم جواړه وچري دا د د د لو سره د هر چا اخپول اخپولند میته اوماجمع چې او ساللی م من موز کارین کا تا مع احدله او تاج کمرو سره د هغې جمعې نه چې لاو جمعېثلیې نه وويلا جمعمي امیم مذکرین گوری. من شی؟ مینسی شی؟ کتا اینو حکم ده دی پشان داغتا دی چې دال لبین شی آغا چی کمدنو د مفرد دل بینتون سر دی دل مفرد دل بین سر مفرد دل مفرد دل بینتون دی کنا نو لبینتون موانس تی موانس غیری حقیقی دی موانسی غیر حقیقی دا غیر سر تار اوڑل و نر اوڑل دوار سی دي د سره تا وړله ن راړ دواړه وال ح في ان عمل فططافص ل ق د جنسی في چې پنو کاپله مس ک کوې غ سسی برې مونږ او خبره کري وه چې فیل غیرې متشرري چې فیلز غیر متري د فعل غیرې متصرفنااج شي که نه پهې تا را وړول ن راړ دواړه چې دي اسناد شي نعمت المرأه نعمت المرأه درست شي شي نعمت الفتات نعمت الفتات درست شي لکه په دی باندې حکم دي جنس لاگو کول شي کوم دچا جنس او جنس کوم زکر او مؤنثي برابر دي جنس حکم د زکر وملي او جنس حکم د مؤنثو مخلي قانون شي کانی اي ما هي وجهه قرآن کی ها او هیله ده هیه ده کنه وونس نه هیه yeah. او نې عماره غو ده نې ما کې نې عما نېما نېما به سري دي. جائز ده نېما کې ریغه هل کي قانون اذا دخول ده مړه چېکه جاری کړل ده چېکه سبي سبي سې ويل سري جائز داخې قران مجلس کنه دا موږ داخې نه ستې مذاه علماء او رئیس سې روان شو و چې څنګه کېده لیکن دی بار میں وہی کی دا ذا نیک ہے انہوں نے جوڑو لوں قرآن نرائیس دی البتا نعمہ کی نعمہ موانس تار اول اللہ اول دوار جائز دی حولہ کمی ہو دی حض افسد دی حض افسد دی حولہ دی نیوال حض فی نعم الفتاة حض عبدتا جکمدنو پا نعم الفتاة کی استحسن دی خگان لے دی لکن قص ذا الجنس فيه يبين زګه قص کول د جنس په دې غړي سره ځا هي او پسې جکمنو په لا مساله ذکر کړي اولا او راجه چیر ترکیب جوړای کنا ترکیب څنګه ښایي اولا او راجه خبر دادا اولا راجه چه فاعل ذکر کا متصل لتا سره سر. سر. یعنی د فیل او د فیل ترینځ نور معمووللات فاصل کوه او چې مفول زیکر کوي نو اوله او رااج خبر دا ده چې مفول د فیل نه لرري اوړه یعنی د فیل د مفول او د فیل ترینزه فیل فاصل کوه د دغه چل دغ نه چې مضمون لکن تن ب فیل سره وړه مقفول سر روڈا؟ جودا روڈا جودا وَالْأَصْلُ فِي الْفَاعِلِ أَنْ يَتَّاسِلَ وَالْأَصْلُ فِي الْمَفْعُولِ أَنْ يَنْفَسِلَ اصل ففائل کی متصل روڈ دی اصل لمرات اولاو راجه ترجامی کی مدرزول دی منا اصل فی صلی اللہ صلی اللہ کو پکوئی اعتراض وارے دی جواب اعتراض وارے دی اپا الفیاد دی والاسل في المفعول ايا فاصل او اصل مفعول کدار چيبه منفصلي د فعل نبسي قطيقه هر نا کړدا چې کی شي کلا د دې توړو اصول نه سي کی خلاف کی مفعول شي مخ شي او فاعل تا دي کلا کله کی هر څو مثلا استخير ده کلا کلا خلاف کی ضربت زيد و عمرو ترکیب اولاد اور عرب عمرو زيدو ترکیب جائز خلاف oh yeah. جائز خلاف oh yeah. بلکہ مقول لی و زيدو گورا کلا کلا دا پلار نو مختشی بالکل پرنٹ شیٹ لارش د فیل نو کلا کلا ششی مختشی یا کنا عبدو قبر شد نی ویلی صحیح وا وردا ولا نہ او تلخیص غټ نہ والا د صرف دو تا ته وې دام جایزی خان اريد اولي جاي يديك السلوي او وجع التوي تقديم ما اقوى تاخير يفيد الحصول احساسا اغا اغا غيوي صيغ بصره بويدام جايزي تام جايزي تاخير داني خو دا, دا, دا, دا, دا ولا غيري ولا دواء جدا تدي ذاكرتي التوي ولي اولي جواب التوي هو قد يجاء بخلاف الاصلي وقد يجيء المفعول قبل الفعل کره نہ کلر اوړلې شي په خلاف د دې قیدي باندې صدې قیدین اسو کړی شي خلاف مطلب دا تیر قاعده وجوبي نه ده سنګه د وجوبي استخباربي ده څه شي ده استخباربي یعنی دا په شريه باندې خو مستحق شريه د هغه چې دي وقد یجي الفلق مفعول قبل الفیل او کرنه کلرا چې د مفعول مخکې راځنه فعل نه خو سازاین وجوبي بیا وروسته ذکر کی.